Yaxşı, biz firqələr bölməsində keçən dərs artıq, yəni əşrar təmiz qutardıq və onların əqdidələri, mənəhzləri bəzi məsələlər haqqında danışırıq və bu günkü bölmədə isə inşallah biz Maturidilər haqqında danışacağıq və düzdür Maturidilərdə elə bir firqədir ki, o nə o yüksək dərəcədə azmışlardan deyil, nə də yüksək dərəcədə düz yolda olanlardan deyil. İnşallah onların bəzi məsələləri var, görəcəyik onlar hansısa məsələdə Mu'təzilələr xilaf çıxıblar, hansısa məsələdə əşarələrlə xilaf çıxıblar və hansısa məsələdə əhlüsünnə isə onlar onların banisi isə Muhammed ibn Məhmud əl-Mətrudidir. Mətrud hansı ki, yəni Səmərqən torpaqlanda yəni, dünyaya gəlmiş ki, düz onun doğum ili isə, yəni heç bir firqə kitablarında yəni, dəyi göstərilməyib. Ancaq onun ölmü isə Hizzətin 333-cü ilində yəni, olub, yəni o ispat olub. Ancaq onun isə, düzdür, o da onu göstərir ki, ilk vaxtlarında bu elə də tanınmayıb, ona görə onun tarif haqqında maraqlamayıb. Ancaq o özü, yəni Matrudi özü, Necə deyərlər, yəni Hənəfi yəni məzhəbində idi. Ona görə o fiqi Hənəfi şeyxlərindən öyrənirdi. Hansı ki, onların şeyxlərinə binadı. Nasir ibn Yahya al-Balxi, həmçində Əbi Nasr al-Ayyad və Əbi Bəkr Əhməd ibn Cüze Cövzə Yəni bu Cüze Hənəfi, yəni alimlərindən o necə dərs almışı və tamamilə Hənəfi fikrini, yəni çox gözəl bilirdi. Hənəfi fikrini çox gözəl bilirdi və hamı bilir ki, yəni ümumiyyətlə Yəni, məhzəblər ki, deyil, yəni, əhl-i var, yəni, fikir məhzəblər var, onlar Əbu Hənifənin məhzəbi deyil, yəni, ən birinci olandır. Çünki, Əbu Hənifənin, yəni, tarixində qeydə olur ki, Əbu Hənifə bir-iki dərə deyil, sahabəyə çatıb. Ona görə, Əbu Həmin Hənifəyə sığa, kiçik tabinlər silsiləsinə adə olur. Bəzilədi, subut elək ki, Əbu Hənifədir, heç bir yəni, sahabəni yəni, görməyib. Yəni, hər halda bəzi tarix kitablar yazıq ki, o, bir-iki dənə sahibəni görüb və ikinci alim, yəni, əhlüsünlərin alimlərindən, yəni, məhsab alimlərindən İmam Malik, İmam Malikdə, yəni, 100-150-ci illə raxsır, yəni, artıq, yəni, ətbər hərbindən dövründə yaşayıb və 3 alim isə onlardan necə deyirlər Şafii ki, hansı ki necə Əhməd Əhmədin tələbəsi olub və Əhməd də Şafinin tələbəsi olub. Yəni bu cür silsilələrlə gəlir. Müəllimlik o deməkdir ki, yəni, ondan birbaşa dərs alıb. Yəni müəllimlik odur ki, ə, onların sələflərinin dövründə əgər bir insan bir insandan bir yəni hədis eşitsəydi, o hədisə görə onlar o şeyxə özlərinə saydılar. Və ə, hədis silsiləsində də 3 dənə hədis var ki, onlara silsilə-təzəhbiyə deyirlər ki, yəni qızıl silsilə adlandırırlar ki, o hədisi 3 dənə şeyx bibən rivayət elib. Yəni Əhməd Şahvidən Şahvidə İmam Malik rivayət elib. Və bu 4 məhsəb alimləri bunlardır. Düzdür. Yəni bəzən elə iddia edirlər ki, bunlar e, İslam firqələr, Əslində, bunlar firqə deyil, bunlar sadəcə fiqqi məsələdə rəys sahiblər. Hansı ki, həqiqətən də böyük alimlərdən olmaq, Sufiyyən, Sovri kimi, ondan sonra Leys kimi, ondan sonra Vaqq, başqa yəni, tabinlər olub ki, onlar fiqhinə görə, Ab-ı Hənifədən, Malikdən çox səbatda olublar. Hansı ki, Şafi buyurub ki, Leysindir fiqhi, Malikdən çox çox üstündür, amma ki, ə, pay isə Malikin payıdır aydın yəni ki payon pay yəni bu yayılması payon paydır və çoxlu insanlar olub beləncə görürsən ki yəni əhlüsün də belə alimlər çox olub sadəcə Allah subhanaləyh eləyib ki yəni bu dördünün yəni məzsəbi yayılıb Bu da düzdür, hər məzsəbin özünün yayılma səbəbləri var. Və Husan da Abahanif məzsəbinin yayılma əsas səbəbi də Osmanlı, yəni xəlifəliyin səbəbi olub. Çünki Osmanlılar o zaman ki İslam xəlifəliyinin Quranda özlərinə rəsmi, e, yəni din yəni rəsmi məzsəb seçəndə onlar yəni Abahanif məzsəbini seçdilər. Çünki Abahanif məzsəbi yəni o biri məzsəblərə baxanda daha hasandır. Yəni deyirlər, daha əməl olacaq bir məzsəb idi. Çünki Abahanif fikm əsəbi 16-17 əhc üzərində qurulub. Əsas çox rəylər də orada ictihadı rəylərdir. Ancaq əhlüsünnəyə yaxın olan məzhəblərdən isə Şafiyinin, necə deyirlər, bir də Əhməd ibn Ənbəl, yəni məzhəbdir. Ən yaxını da belə baxanda, yəni Əhməd ibn Ənbəl məsələsi, çünki Əbəni ibn Ənbəl özü həmdə, yəni mühəddisdir. Şafi də mühəddis idi. İmam Malik də mühəddis əb əb əb idi. Əbənifədən başqa Əbənib mühəddis eldi. Əbənifə Bunlar həm müəddis həm də fəqih idilər və aralarında da hədisət daha çox etinə ilə, daha çox maraq göstərən, daha çox rəy göstərən İmam Əhməd idi və bu baxımdan da Əhməd Əhmədin həm də fiki sünnəyə daha yaxındır. Və ondan da ikisi, yəni Şafii ilə Əhmədin fiki demək olar ki, əhlüsünə, yəni daha yaxındır. Və bu da e, Məhtrudi də, e, Muhamməd ibn Muhamməd ibn Məhmud Əl-Məhtrudi də öz e, kiçik yaşlarına demək ola ki, hənəfi mühvini, bəlxi, ondansa sonra coğzəcani kimi, yəni alimlərdən hənəfi fikrini tamamilə öyrənmiş ki, bu baxımdan da o hənəfi əqidəsindən, Abə Hənifənin əqidəsindən də təhsiləmişdir. Düz, fənin, İmam Abə Hənifənin umumi əqidəsi əhlüsün yəni, müvafiqdir. Sadəcə bir-iki iman məsələs Murciyələdən kisindən onu danışmışdı ki Yəni Abba Hanifə bir-iki iman məsələsində əhl çıxmışdı Və bu baxımdan da Yəni Mahturudi də Abba Hanifənin Demək olar ki Əqidəsin fikrini yəni, tamamilə götürmüşdü Və onun isə Ümumi əqidələrinə gəldiydə isə Mahturudun ümumi, ümumi əqidələrinə gəldiydə isə Əvvəlla Onlar Yəni Mahturudilər Demək olar ki Yəni rəyi yaxşı ə, təqlidi görmürdülər Yəni, ümumi təqlidi yaxşı görmürlər, hansı ki, düzdür, İslam fəqihləri bu təqlid barəsində, yəni, bəzi ixtilaflara gediblər, hansı ki, onlar o avam insanlar var, hansı ki, yazma, oxumaq büyümürlər, onlara təqlid icazı verirlər, o şərddən ki, onlar, necə deyirlər... E Təqlidlərinə sırf yanaşmalı deyil Yəni ki, xatada, səhvsə də Ona yaxınlaşmalı Əgər səhv deyibsə götürməli deyil Əgər düz deyibsə o, hansısa bir alimi götürb təqlid deyil bilər Ancaq bəzə deyil ki, əgər insan Əgər özü yazma oxumaq bilirsə Ona təqlid, yəni caiz deyil təqlid icazədir. Amma ümum baxanda isə, yəni insanların halına görsən ki, insanlar ə, müəyyən şərtlər daxiləsində kimisə təqlid edə bilər. Çünki hamı bir binəsini təqlid edilir. Sən kimisi təqlid etsən, o da kimi çünki hamısı bir-birinin yənələyiləri deyil. Amma insan o zaman ki, o təqlidin rəyin bilsə, bu insan təqlidi şərinə salacaq, ittibə elə salacaq. Çünki o rəyə yox, nəyə ittibə edir? O zaman dəlilə ittibə edir. Çünki ola belməsən isə, sən Şeyx Sən şey Hüseynin İbn Bazın sözünü deyəsən. Amma sən onun rəyin yox. Sən onun rə rəyin əsaslandığı dəlili götürsən və sən bu vaxtı dəlillə əsaslanmış olsan, yoxsa rəyə əsaslanmış olsan, dəlilə. Ona görə də yəni muttab ilə muqallid ayrılıqdır. -ayrı muqallid odur ki, alimin rəyini götürür, heç soruşmadan, bilmədən, o rəyin danca gedir. Hansı şey? Məsələn, müasir məsələlərdən görürsən ki, bəziləri deyir ki, ə, İbn Baz deyir ki, filan məsələdə, filan Hüseymin, Dəlil Dəlil özü. Bu həqiqətdə muhtəb idi, bu müqallibdir. Ona görə sən hansısa bir alimin, e, necə sözün deməmişsən qabı üçün ki, İmam Şafi, Nimalik, məşhur sözlər var, deyil, bizim dediyimiz, əgər bir kəs bizim dəllərimizi bilmədən bizim dediyimizi deyirsə, biz onu halallıq eləməliyik.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 Yəni əgər sən bir məsələyə ixtilaf elib, müasir alimlərdən birisinin rəyindiyi kifayətlənirsənsə, bu həll üçün elmi tələbəsin metodu deyil. Yəni elmi tələbəsi qayıtmalıdır həmin məsələnin üsuluna, əslində, yəni məsələnin ixtilafı niyə baş verir? Bu barədə görürsən ki, müəyyən kitablar da var ki, onlar o ixtilaflı məsələlərin başlıqlarını gətirirlər ki, bu məsələ niyə görə ixtilafa gəlib çıxıb. Bu onların da birinci irəyləri, əqdləri, yəni ümumi yəni rəylərindən, yəni etiqadan bir odur ki, onlar yəni Həmçinin onlar e, hər bir e, məsələni isbat eləməkdən ötəri onlar e, həmməl məsələyə baxış və dəlilin gətirilməsindən üstün görürlər. Dünki bəzi firqələrdə yəni bu şey yoxdur. Həmçinin onlar yəni adlar barəsində onların etiqadları demək olar ki, yəni əhlüsünnəni sələf-səlihin yəni, Sələf yəni etiqadlana uyğun gəlir. Çünki onlar etiqad edirlər ki, Allahın ad adları yəni təvkifi, yəni ki, iç, iç, iç, iç, iç Həcincə onlar yəni etika deyirlər ki, yəni möminlər öz rəblərini görəcəklər, amma kafirlər isə görməyəcək. Çünki bu məsələdə onlar əşərlə ixtilaf gəlirlər ki, əşərlər deyirlər ki, deyirlər, insanlar heç kim yəni Allah Subhanahu görmür. Həcincə bu rəy də mühtəzilin rəyidir ki, yəni, Allah Subhanahu qiyamətini görsəmiz, onlar görsənməyəcək. Ona görə e min tayyəmə rahmala deyir ki, o kəslər ki, yəni bu etiqatdadırlar ki, yəni Allah subhanahu insana insandan görməyəcək, diri onlar ya doğrudan da Allah görməyəcəklər. Çünki onlar artıq yəni, dünyada onu özlərinə yəni, uzaqlaşdırmışlar. Ancaq onların, necə deyərlər, iman məsələsində onların rəylənə gəldiydə isə, onlar yəni, iki mənzilə arasında rəyi demirlər. Çünki Yəni Mu'təzilələr iki mənzil arasında olduqlarını deyillər, çünki onlar deyirlər ki, böyük günah sahibi, yəni bu dünyada iki mənzil arasındadır, qiyamət üzrə əbədi, yəni cəhənnəmdədir. Amma Maturidilər isə bu rəydə deyillər. Həmçinin iman məsələsində isə onlar deyirlər ki, yəni Maturidilər deyirlər, deyirlər ki, iman təkcə qəlbdə təsdiqdir. Təsdiqdir, yəni dilin e, tə, dilin e, olması da belə, dilin nitqi olmasa da belə. Həmçində Maturidilər yəni imanda istisnanı görmürlər. Yəni imanda istisnalar deməyi idi. Insandan soruşsan, sən mömmüsən, deyil inşallah. Çünki bəzi sələflər, yəni bunu icazə veriblər. Düz bəziləri də buna qadağan ediblər. İcazə verənlər, yəni o barədə icazə veriblər ki, əgər bir səndən soruşsalar mömmüsən, sən, sən deyə bilirsən inşallah o niyyətlə ki, mən o mömminlərdən deyiləm, hansı ki tamamilə bütün əmrləri əhkamlar yerinə yetirir aydındır amma mömin möminəmsə demə istisnasız möminəm demək isə o deməkdir ki bəli mən o möminəm ki yəni beş əlkanı edirəm və altı iman əlcanına iman gətirirəm aydındır ancaq matrudiylər isə bu imanda istisnası demək ola ki demək ola ki görmürlər ancaq qəza qədərdə isə məsələyə gəldiyidə isə onlar deyədiklə ki, qədər-qədər Allahın əzəli qoyduğu şeydir. Yəni, Allahın əzəli təhdid elədiyi şeydir. Ancaq E, Orada isə, yəni əməllərin isə olunmasına gəldiydə isə, yəni şər işlərin olunmasına gəldiydə isə, məhdud elə deyilər ki, haradasa o insan özləri, Allah Osman insana o qüdrəti verir, insan özü o feyl eləyir. Görsən ki, hansısa məsələdə əhlüsünə yaxındırlar, hansısa məsələdə ziddilər. Əhlüsünə deyil ki, qəza qədər ikisi də Allahdandır, xeyir, şər ikisi də Allahdandır, ancaq məhdud elə deyilər ki, düz qədər Allahın əzəli qohət tə Əmmol gəldik ki, yəni qəza cansız insan o əməli yerin şər işi yerinə yetirirsə, yetirən zaman o diri o şər Allahdan deyil, çünki məfru deyələr şərri əssən Allaha ayə yəni, nisbət eləmirlər. Və deyirlər ki, o şərri eləmə edəndə isə Allah insana qudret yaradır və o o zaman o nəticəsini o şərlə edir. Aydındır, yəni elə bir ki, şərri insan özü özü yaradır. Yəni Allah yaratmır. Yəni Allah insanda o şəri yerin yetirəcək qudret, qüvvət yaradır. O qudratın, qüvvətin nəticəsində insan o şəri yəni yerinə yetirir. Həmçində onlar da ə, imanın əsli barəsində isə, yəni ixtilafa gəldikdə isə Maturidi ilə iddia ki, insanların yəni Rəbblərini tanıması yetər. Rəbblərin tanınması yetər, hətta ə, necə deyirlər, yəni əməllər olmasa da belə. Çünki onlar əməlləri imana daxil eləmirlər Və onlar iddia elirlər ki, insanın yəni Rəbbini tanıması insanın mömin olmasına yəni yetər. Ancaq, bəzi məsələlərdir, bunların əqdələri çoxdur, onlar necə deyərlər, şəriyyətin buyurduğu təklifələrdə də ixtilaf eləyiblər, həmsində həm Allah subhanətə alanın insanlara, insanlar üçün xəlq elədiyi, yəni insanların feyirlərini xəlq elə, eləməyə barəsində də bunların, yəni bəzi var, ondan sonra yəni, ümumiyyətlə bunların yəni, ixtilaf elədiyi rəylər çoxdur, Allah subhanətə alanın kəlam sifətində, yəni danışmaq sifətində də onlar necə deyərlər, deyilirlər ki, Allahusman danışıq səsləri eşidilmir, ancaq müətəzlərsə, yəni tədiyilə ki, Allahusman Allah, danışmır. Yəni, görsən ki, yəni, bu əşarilər, əşarilər, matrudelər, müətəzlər, bunlar üçü, bu etiqad məsələdə görsən ki, biri-birinə yaxındırlar və biri-birinə də ayrılıqları var. Ancaq onların isə matrudelər, müətəzlərinə fərqlərlə gəldikdə isə, onlar, ən birinci onların, necə deyirlər, ixtilafları ondadır ki, Müətəz ilə ki, insan məlumatı qəbul eləmək ə, məhsəri ağıldı. Qalbuki bu, yəni, ümumiyyətlə şəriyyətəcədir. Çünki insan ə, məlumatları qəbul eləmək məhsəri nə deyir? Yəni, nə qədə? Dəlildir. Və bu baxımdan, o ilə deyirlər ki, ağıldı, amma mahtur nə deyirlər? Mahturul ilə deyirlər ki, insanın ə, məlumatı qəbul eləmək məhsəri nə Yəni, dəlildir. Dəlil varsa qəbul edir, amma mühətəzlər deyilsə ki, ağıldır. ağıldır. Və bu baxımdan da görürsən ki, mühətəzlər yəni çox məsələrdə mürəkə, yəni, xilaf çıxıblar. Və onlar əsma, əsma, Allahın adları məsələsində gəldikdə isə mühətəzlər Allahın adlarını istifad edirlər, ancaq ona isə necə deyərlər, e, Allahın adlarını istifad edirlər, ancaq Ə, o adların sifətdə dalət eləmədikləri ispat edirlər. Çünki onlar deyirlər ki, ad sabiddir, amma ad sifətdə dalət eləmir. Və onlar sifətlər necə ispat edirlər? Sifətlər belə ispat edir ki, ki Allah sunu eşidəndir, amma eşidmir. Görəndir, amma görmür. Yəni, bir növ, yəni, biz Mörtəcənin danışanı deyirik ki, onların bu məsələrinin bu cür yəni, ə, iddialarında məqsəd ondadır ki, onlar bu sifətləri ispat edilmir nəyə görə? Allah s.ə.q. məxlubu oxşatmağa görə Amma həqiqətdə isə Bunlar oxşatmaqdan qarşılar Nəyə yönəldilər? Təxtilə Gördün ki, adlarını, Allahın sifələri tamamlayın edilər Yəni, təxtil elədilər Deyir, eşidəndir, amma eşidmir Görəndir, amma görmür Və başqa Həmçində mühatəzlərdə Nizə deyərlər Allahın bütün sifətlərini inkar elədilər. Anca Matrudelərsə, yəni 8 sifəti isbat edirlər. O 8 sifətdən biri elmdir, qudratdır, iradədir, eşitməkdir, görməkdir, danışmaqdır və qurub yaratmaqdır. Yəni bu qurub yaratmaq 8-ci əşərlərə üstünə gəlməkdir. Yəni əşərlərdə 7 sifətli, yəni bu qurub yaratmaqdan başqa 7 sifəti əşərlərdə isbat edirlər, amma Matrudelərsə bu təkvin sifəti 8-ci olaraq, yəni onlar yəni isbat edirlər. Həmçində İdeyyəçi Quran yəni məxluqdur. Ancaq mətrud ideyyəlilər ki, o Allah subhanahu yəni kəlamıdır. Allah Subhanahu-Taala'nın kəlamıdır və məxluq deyil. Və e, Allah, qulların əməlləri barəsində isə qullar e, müntəzə iddiə elirlər ki, Allah Subhanahu qulların fellərini yaratmır. Ancaq isə mətrud elərsə isbat edirlər ki, Allah Subhanahu insanın fellərini yaradır. Allah Subhanahu insanın fellərini yaradır. E, ancaq isə o, e, o feilləri özünə cəlb eləmək isə o, məxluqun özündəndir. Yəni ki, e, feili Allah subhanıqla yaradır, tam ki, insan məsəl üçün yaxşı, pis işəməli eləməyir. O, deməli, deyik, o pis Allahdan deyil, pis Allahdan deyil. Sadəcə o pis işi eləməkdən ötəri Allah subhanıqla o qula qüvvət verir, o qul həmin o pisi nə ilə eləyir? Allah ona verdiyi qüvvətlə, o qüdrətlə. Yəni, bir növ nə deməkdir? Bir növ odur ki, şərh işi qul özü-özü üçün yaradır, aydındır. Bu da həqiqədə əhlüsünləyə tamamilə ziddir. Həmçində müətəzlər, yəni qəbirin əzabını, mizanı, sıratı, hovzu, şəfayəti inkar edirlər. Böyük günah sahabı ilə üçün bunu inkar edirlər. Ancaq isə, matru edirlər isə, bütün hamısını, nə, nə ki varid olub, hamısını yəni, ispat edirlər. Həmçində Muxtəzilər övliyaların kəramətini inkar eləyirlər. Maturidi eləsə bunu ispat eləyirlər. Həmçində Muxtəzilə deyirlər ki, Muxtəzilə deyirlər ki, böyük günah sahibi bu dünyada iki mənzil arasındadır. Ancaq Maturidi o deyir, Cəhənnəmdə, qiyamətdə əbədi cəhənnəmdədir. Ancaq Məhrudi elərdə isə o mömin kamil imanlı mömindir. Ancaq o necə deyirlər, öz fasikliyi ilə, asiliyi ilə, yəni fasikdir. Bu, bu məsələdə də görürsən ki, Maturid elər əhlüsünnə bir az edirlər. Çünki o böyük günah edən sahibi barəsində əhlüsünnə deyir ki, o əməllərinə görə məsəl mömündür, amma aslinə görə də aslinə görə fasiqdir. Və demir ki, o e, kamil imandır, kamil iman demir ona. Ancaq Maturid elə nə deyir? Maturid elə deyirlər ki, onlar kamil imandılar. Yəni imanları özündə kamildir, amma aslinə görə deyirlər fasiqdirlər. Burada görürsən ki, onlarda var, özünə görə yəni var. Müətəzilələrə görə, yəni muqallidin, yəni imanı səhih saymır. Və Maturidilərə görə isə muqallidin, yəni imanı sayılır, anca onun necə ilə dəli təkliyinə görə günah da qazanır. Dəli təkliyinə görə, yəni günah sayır. Müətəzilə görə ə, iman düşür və azalır, düşür və azalır. Ancaq, ə, Matrudilər görə isə yəni, əməli imana daxil etmədiklərindən onlar imanın qalxıb düşməsini demirlər. Yəni, bu məsələdə onlar kimi oxşayırlar? ənnə yəni, murciələrə. Çünki murciələr deyir ki, murciələr ki, əgər insan yəni qəlbi ilə təsdiq eləməsi, yəni, və dinlə demək əməl olmasa belə o inam nədir? Deyir, o e, boş bir inam kimi. O deyir, nə ki asillər eləsə də, o asillər onun yəni günahına, yəni onun imanına eləməz. Və Maturidələr isə yəni bu e, rəyə gədilər ki, o insan kamil imandır, hətta günahlar eləsə də belə Ancaq muhtəzilin dedilər, muhtəzilə dediləşi o insan, yəni imanı qalxıb düşür, çünki onlar əməlləri imana daxil edirlər. Yəni insan imanı ə, əməl etdikcə imanı qalxır. Pis günah, pis işlər görürsən deyə, yəni imanı az, imanı azalır. Və bütün başqa mə məsələlər də var, hansı ki onlar yəni etiqadları onların birbirini birinə oxşarları çoxdur. Ancaq yəni Maturidilərin e, demə ki, əşərilərə ziddiyyətlərinə gəldikdə isə, yəni onların əşərilərə oxşallamasına gəldikdə isə onlar da bəzi əqdələrinə görə demək olar ki, mətrudilərə necə deyirlər, ən yəni zidd gəldilər. Ancaq onlar isə əhlüsünnə müvafiqliyi ndə isə onlar təvhidin başa düşülməsi barəsində Demə ola ki, Maturidilər, yəni Əhlüsünnəyə tamamilə, yəni zidd gəldilər. Çünki onların yəni adi bir onların ad və sifətlərinə, etiqadlarına görəndə döyrsən ki, onlar məsələn təvhid məhumunda tamamilə yəni əhlüsünnə iziddilər. Çünki əhlüsünnə də məsələn təvhid barəsində bilir ki, yəni təvhidin 3 qismi var. O 3 qismdən də biri Allahun ad və sifətləridir. ad və sifətləri mövqeində əhlüsünnənin mə, mə, necəli məsəbi nədir? Allah Subhanahu ilə isbat ad və sifətləri isbat eləmək və onu keyfiyyət necəlik oxşadamaq, bənzətəməklə aydındır necə ki, istiva məlumdur, kəlam məlumdur, iradə məlumdur. Ancaq o Gələr şansı ki, bu məsələdə, yəni azıblar istər əşərələ olsun, istər müətəzələ olsun, istər maturidələ olsun, onlar görsən ki, haradasa, yəni ağlı, yəni özlərinə önə qoyduqlarından, ağlı özlərinə dəlil e, məsələri seçdiklərindən, yəni ağlı nəyi qəbul edirsə, onu qəbul edəm, nəyi qəbul edirsə, ondan yayınıram, bu məsələdə görsən ki, onlar tamamilə ixtilatladılar. Məsəl üçün, onlar məsələn, əşərlərin yetib səhəti ispat eləməkləri. Deyəndə ki, nəyə görə 7 sifəti ispat edir, qalanı ispat eləmirsiz, deyir, bu 7 sifəti ağıl dəllət eləyir. Yəni, əgər bu 7 sifəti ağıl dəllət eləyirsə, başqa sifətləri də ağıl dəllət eləyir. Yəni, başqa sifətləri onlar ispat eləmirlər ki, qula oxşadarlar deyənə. Və onlara, rəddlərin birində, yəni, rədd qaytaranda onlara deyirlər ki, yəni, sən deyirsən ki, qudurət, məgər sən qüdrət ahlı dəlalət elədi Allah'a nisbət eləmək də üçün deyicə bəli yerin gün yalaşın gün də Allah'ın qüdrətən dəlalət eləyir. Bəyəm qulun bu evlə zəta tikməsi qulun qüdrətən dəlalət eləmir. Bunu da oxşatmaq deyil onlar. Və görürsən ki bu cür elə mənəhcə ilə ki bunlar öz zəahlan ittiba elədiyinlərə görə bu bunların əksəsinin tamamilə ziddiyyətli, yəni, əməli başı ziddiyyətli. Yəni o 7 sifətin ne hansı şərtlərlə isbat edirənsə həmin qalan o şərtlərdən isbat eləmək olur. Amma sən onları ispat eləmirsənsə, bunları, onları ispat eləmirsən, qoxsan, mutaşəb, müte, mutaşəb, mutaşəbbih müteşəbb, olacaqsan və onda sən isə gəldin muaddil oldun. Və bu 7 sifəti necə isbat eləyirsənsə, qalan sifətləri, yəni elənsi, yəni isbat eləməyirsən. Həmçində necə deyirlər, əhlüsünnə onlara muvafiq olmaqları da odur ki, Ə, matrudiyalar, yəni Allahın bütün yəni, adlarını ispat eləyirlər, ispat eləyirlər. E, ancaq onlar bəzi məsələlər, bəzi adlardaysa, demək olar ki, qulu səhvəsində gəlib çıxıblar. Həmçində matrudiyalar, demək olar ki, əhl sələflərə, yəni bəzi sifətlərin ispatında sələflərə yəni, müvafiq olublar. Bəziləndə, yəni qalanlarındaysa, dün dedik ki, matrudiyalar, yəni 8 sifət ispat eləyirlər, qalan sifət isə neyirlər, yəni ispat eləmirlər biz bunların yəni əhlüsünnəyə dəlillə uyğunluqları da yəni bəzi məsələləri də var. Bəzən Quranın məxluq olması barəsində, ondan sonra qulun fiilləri barəsində, çünki onlar qəza qədəri, yəni Muxtəzilə nisbətən baxanda onlar isbat eləyirlər. Ancaq bəzi yəni məsələlərdə niziləyirlər onlar ənə e, e, müxalif çıxırlar. Həmçinin də yəni Maturidilər sələflərə e, muvafiq olduqları əqidələr məsəl üçün e, siratın, sirat körpüsünün, o mizanın, şəfaətin, yəni isbatını isbat eləyirlər. Ondan sonra e, qəbrin əzab olmasına, qəbrin nemət olmasına onlar ispat eləyirlər. Çünki bu əqidələr tamamilə necə deyirlər, Əhlüsünnənin yəni əqidəsinə uyğundur. Həmçinin onlar yəni böyük günah sahibi barəsində isə Yəni əhlüsünnənin rəyindədilər, yəni müttəzilənin rəyində deyilə 2 mənzil arasında demirlər. İman məsələsində onlar əhlüsünnəyə zidddilər ki, yəni görə insan əgər imanı varsa Və insan hansı bir günah işlədirsə, insan o işlədiyi günahlara görə naq e, fasiq salir və imanı aşağı düşür. Ancaq mahturul deyirlərsə əhlüsünə zid olaraq, onlar deyirlər ki, yəni, iman aşağı yuxarı düşmür. Çünki əsas məsələdə, əsas məsələdə onlar ki, onlar əməlləri imana daxil eləmirlər. Çünki iman Buxar Rəhmələ deyir ki, məndir min nəfər yəni, əhlüsünədən qarşılaşdım və hamısı deyir ki, əl-i imanı qovlu və əməl yezid və yang Yəşəmsə deyək iman qalxır və düşür və e, iman e, deyək iman qol və əməldir əməllə və və, və iman də düşür və qalxır və başqa ədibətə gəlib ki, ə, iman, yəni yaxşı işlər eləməklə qalxır və pis işlər, günah işlər eləməklə yəni iman düşür. Yəni niyə görə bu məsələdə ittifaqdə əhlüsünnə? Çünki onlar imanı, imanı əməli aid eləyiblər. Yəni əməli imana aid eləyirlər. Ancaq Maturidilər isə, həmçinin də görsən ə, başqa firqələr isə məsəl üçün o iman əməli imanı aid eləmədiklərindən görəsən iman məsələsində onlar əhlüsünnə tamamilə tamamilə ziddlər də bu, yəni onlar haqqında qısa olandı. Çünki e, Maturidi, Maturel ümumiyyətlə, yəni dəstəvinə dedi ki, onlar bəzi məsələlər var ki, görürsən ki, Mu'təzilədən fərqlidirlər və bəzi məsələlər var ki, görürsən ki, əşərilərdən fərqlidirlər. Yəni bəzi məsələlər var ki, görürsən ki, Tamami ilə, yəni əhlüsünəyə, yəni müvafiqdirlər. Müvafiqdir. Və insan ümumiyyətlə, yəni hər bir məsələdə, əgər insan e, ola bilər hansısa bir məsələnin başa düşməsin, hansısa bir məsələni yəni qavraya bilməsin, amma bu o demək deyir ki, insan o qavramadığı məsələ, ağılı qəbul eləmirsən, insan onu tərk eləməli. Çünki elə məsələlər var ki, məsəl üçün, yəni, ağılı onu qəbul eləmir. Sadə biz onu qəbul edinə görə, səmin əmətən, eşitdir və Yəni, bu əhl üçün mə mənhəci budur. Ola bilər məsəl, elə məsəl üçün dəstimaz barəsində, dəstimazın ə, məhsi nasqin əyağının üstünə çəkilməsi və ya də da ki, dəvəyyətin dəstimazı pozması. Yəni, yəni dəvəyyətində elə bir şey yox dəstimazı pozmanın. Dəstimazı pozmanın şəhətini hamısı bilir. Amma bunu biz ağıl qəbul eləmir. Və ya elə haramlar var ki, insan onu dərk eləmir, onun haramlığını. Və ya da ki, elə əməllər var ki, insan onu dərk el Ümmiyət yani dörd məsələdə ihtilaf var ki, Husayn də Abahni fəqəl məktəbinə görə, görə ə, bütün əməllər, yani ağl ilə dərk olunur. Və ağl dərk olunmadığını onlar bəzi əməllərdə o qaydaları istisna eləməyib, istisna eləyiblər. Niyə görə? Çünki onlar deyirlər ki, elə ibadət var ki, onun mənası bilinmir. Amma elə ibadət var ki, onun mənası bilinməsinə deyir ki, Həc Hədzin deyil, bəzi əhkəmlərinin, hikmətləri məlumdur. İnsanların cəmi olunması, insanların bütün oradan-buradan gəlir bir yerə cəmi olunması, həşr edalət olunması, məsələn insanlarımız eyni feyl eləməsi, eyni geyimdə olması. Amma elə məsələ var ki, onlar onu dəyiş namaz. Namazı niyə görə rüquya gecək, niyə görə səyəcək, və dəstəmaz. Yəni, onlar onun necə deyirin, mənası başa düşmədiyinə bəzi qaydalar var ki, onlarda onun istisnə eləyiblər. Həmən o əməl, ibadətlər orada istisnə eləyiblər. Həmsində e, haramlardır. Elə haramlar var ki, məsəl üçün, onun e, məsəl üçün, hikməti məlumdur. Hansı tərəfdən zərar olması məlum, üçün, arağın haram olması və hətta ki, zinanın haram olması bu hikmətlərin məlum məsəlidir. Ki, insanın ağlığı və nəslinin qorması üçün ki, Bu heç bir şey də ağılla nəslin qorunması ümumiyyətlə şəriətin beş üsulundan birisidir. Yəni şəriət beş üsul ətrafında, üməssəlat ətrafında fırlanır və onlardan ikisi də ağılla nəslin, nəsəbin qorunmasıdır. Çünki alimə deyir ki, araq içən insan beyin fəsadı baş Yəni beynin fəsadı qorlanır və onun ağlı qorlanması ilə onda qarşılıq əməyə gəlir. Və dil əgər zinanın da haram olması hikmətilən bir roludur ki, dil zinə zinanın zinə olun, zina olunması Yəni zinanın olması orada dey nəsil qarışıqlara səbəb gəlir. Yəni ola bilər insan birini zinə eləsīn, çıxsın, getsīn, müəyyən müddətdən sonra gəlsin, o bir dənə qızla evlənsin və nəticədə bizcə o qız olmuş qızı olsun. Evləndiyi ağlad onun qızı olub. Aydındır? Bu bu nə deməkdir? Bu nəslin fəsadlığı, nəslin nəslin çorlanmadır. Ancaq elə deməsən haramlar var ki, yəni şərt deyilsən onu biləsən. Ona görə məsələn görəsən var deyirlər ki, məsələn bir nəcis haramdır, ancaq hər bir haram şərt deyilsən olsun. Yəni elə haramlar var ki, onlar necistdir. Amma yəni hər bir necis haramdır. Aydındır? Amma hər bir haram şərtdə ön necis olsun. Məsələn, ixtilaflardan böyük bir məsəl araq barəsində. Çünki yəni arağı ümumiyyətlə keçmiş və müasirənin ixtilaf elibləri necis yoxsa nəcisdir və hətta qanın ixtilaf eləmir necis yoxsa necistir. Yəni hər bir halda yəni qayda var, usul fiqdə qayda, həm də fiqdə də qayda var ki, haramdır. Ancaq hər bir haram şəh tök nəcis olsun. Elə əməllər var məsələn haramdır, amma şəh deyək o haram, yəni neciz olsun. Və ümumiyyətlə, yəni əsas da məqsəd ondadır ki, bu ə, firqələr ki var, yəni biz bundan sonra gələn ümumi məsələlər olacaq. Bu keçmiş firqələr var ki, hansı ki Maturidialardı, Əşərilərdi, Muxtəzilərdi, Murciələrdi, onlardan sonra yəni Xavarij də idi, məsələn Rafizlər, bütün yəni xavarizəlin qolları, rafizələrin qolları, yə, bu məlüf yəni bu bölmələrdə gətirib əsas demək olar ki, e, bəziləri yəni müasir var və vəzə demək olar ki, yox dam onların rəy qalıqları, rəy qalıqları, var. Ancaq elə müasir firqələr var ki, inşallah yəqin ki, yəni gələn dərslərdə onlar haqqında yəni inşallah. Yəni ümumiyyətlə bu firqələrə insan necə olsun ki, düşməsin. Hansı səbərlə tutsun ki, insan bu firqələrə düşməsi, ona görə əhlüsünnəni, yəni möhtəbə, yəni rəyi var ki, insan bu zəlalətə düşməyəndən ötəri insan öz əqidəsini, öz mənhacını bilməlidir. Görürsən ki, insan məsəl üçün əhlüsünnədir. Görürsən ki, getdi məsəl üçün özü də bilmədən hansısa bir firqəyə qoşuldu. Hansısa bir dinə qoşuldu. Məsələn bu gün insanların, yəni daha doğrusu müsəlmanların xristianlığı qəbul etməsinin əsas səbəblərindən biri budur ki, müsəlmanlar öz dinlərini bilmirlər. O müsəlman görəcək, məsələn, Ucuqar rayonun yerlərində görəcək ki, xristiyanlığı qəbul edirlər və yerbaşılanda deyir ki, xristiyanlıqla müsəlmanlısı nə fərq var ki. O insan bilmir, bilmir ki, xristiyanlığı nədir, müsəlmanlısı nədir. Bilir ki, bəli, Allah, Allahdır, İsa da peyğəmədir, Məhəməd də peyəməlidir, aydındır. Və insanla yeganə bu firqələrdən, bu zalətdən qorunmasının səbəbi nədir? İnsan öz əqdəsini, öz mənhəcini öyrənməsi. Ona görə də insan, bəzi əqdə məsələlər var ki, insan onu öyrənməsinə, yəni vazib. Vazib insan o məsələləri öyrənsin. Çünki o insan əqdəni insan bilməlidir, hətta zalətə düşməsin. Görürsən ki, insan əqdəni, mənhəci bilməyir, hansısa bir necəcələ, batil ə, firqənin adamı ilə, insanı ilə gedir mübahisə eləndə Görəsən ki, bəzi şübhəli məsələlər atır ortaya. Boyunca o şübhəyə düşür və tədricən cəmaatı məscid tərk eləyir. Və nəticədə o qalır ki, hə, bu hə, belənçi idi, o da belənçi idi. Məscidə niyə gəlmisən? Deyir, darul küfrdür. Dal daru küfrdür, deyir cümə olmaz ki. Niyə görə Peynissələn məhkədə də cümə ki və o cümə qılmadır ki Amma görürsən ki bu şübhələr insanın nə, nədən iləli gəlir İnsan öz əqdəsini öz dinləyi bilməyir Camatın düşməsini Və insan camatdan düşəndə Niyə ki canavar sürdən ayrılan Yəni qoyunu parsələyən kimi Şeytan da qələnçiləri nazdırır Çünki camatda olmaq bərəkətdir Çünki Peynissələn buyurub ki ə la yəşənmə ümmətlə dərmanı mətim heç vaxt yəni zəlalətdə birləşmək. Yəni cəmaətdə olmaq lazımdır, cəmaət namazına iştirak lazımdır və mümkün qədər insan yəni bacardığı qədər dəstərlərdə oturmalıdır. Əgər otura bilmirsə deyirsən ki, məsəl üçün Yeni kitablar çıxır, başqa nəşət, yəni vasitələri çıxır, disqlər olur, kaset olur, insan yaxşı onların alsın, qulaq alsın, hətta başa düşmədiyini də sorusun. Bəzi görürsən ki, məsəl üçün, adam bir şey danışır, məsəl üçün, müəllim nəyəsə danışır, görürsən ki, o bir dür başa düşür və gedib o başa, başa düşdüyün başa salanda tamam, tamam başqa dür başa salır, mənətcədə görürsən ki, elə məsələ yayılır ki, flanket bağlıq, belə deyil, amma həqiqətdə görürsən, elə ona deyirlər ki, məsələn deyir ki, Əli eşiddi, Zeydə dedi, Vəli başa düşdü. Aydındır, yəni ki, insan düzgün başa düşmür. Buna görə də insan nə isə nəql çalışsın onu dəqiq nəql eləsin. Əgər bilmirsə, çalışsın onu soruşsun. Çünki çox fitnələr olub ki, görsən ki, kimin sadından, məsəl üçün e, hansı bir dəvətçinin adından görsən ki, hansısa bir, yəni bəhtan söz yayılır, ancaq ki, araşdıranda görürsən ki, insan o sözdən indi tamamilə başqa söz deyib. onların çap kitablarda Görürsən ki, orada nəyi soxuyurlar, deyirlər ki, məsələn flankətdir ki, flankət şafir kitabında yazıb. Ola bilməz belə ki, olsun. Və nəqsədə oxuyucan, görürsən ki, tamam, başqa şeydir. Tamam, başqa şeydir, amma insan oxuyub düzgün başa düşməyib, araşdırməyib və bu cürdə araşdırılmamış, yəni yələn məlumatların nəqsədəsində fəsadə yəni, gəyib çıxır. Allah usmala bizi inşallah əhl-i sünnədə sabit eləsin, Amin. bir tohvid əhlini eləsin.